Учитель дістав якусь картину, повісив її на класній досці, пояснює, що на ній намальовано благословення дітей Ісусом Христом. І оповідає, як то до Христа приходили діти, як то старші, забороняли їм приходити, і як то Христос сказав, щоб діти прийшли до Нього, і Він їх благословив. Потім учитель просив декого переказати зміст свого оповідання, Найкраще – пописався знов-таки Володько, найгірший Хведот. І коли скінчилась лекція, на нього знов напав Радіон. Що той так навмисне говорить, а що так казати на Христа – є гріх. Хведотові недалеко до плачу, Володько не на жарт сердиться. «Ви погані хлопці, – каже він, – чого ви до нього чіпляєтесь? Більше я вам ніколи нічого не зроблю». «А навіщо він так на Бога, – каже?» Бо він ще малий. Хлопці лишають Хведота і біжать на двір. Володько з Хведотом вийшли також на ганок. Омелян щось бабрається у квітах біля ганку. Там, видно, росте молоденький плюш. І Омелян вириває одну галузку. На це підбіг Євен і кричить. Омеляне, що ти зробив? Дадуть тобі, господін учитель. Омелян бачить, що зле. То, каже він, отой малий Дерман зробив. «Ах ти!» кидається Євген до Хведота. «Що ти зробив?» Хведот отерів зовсім. А Володько не видержав більше, зіскочив з ганку і накинувся на Омеляна. «Брешеш ти! То ти сам зробив!» І Володько вдарив його. Євген і Радіон накинулись на Володька. «Бей! Бей!» кричали вони. «Бей Дермана!» Володько лютує, вся його соромливість зникає. Він міцний, звинний, рішучий. На нього з усіх боків нападають, але він дає собі добре раду. Гатить на всі боки кулаками, ногами, вириває з плота кілок і мастить ним, кого попало. З кімнати учителя відкривається вікно, і в нім показується жіноча голова. Це пані учителька. «Ах ви, шибеники!» – пищить голова. «Що ви товчитесь мені по квітах?» «Мефодій, Мефодій!» – загукала вона на чоловіка. Той одразу з'явився на ганку, хлопці розсипались. Володько весь червоний стоїть зі своїм кілком у руках. «Що там сталося? Гей ви!» – гукає вчитель. Євген, Радіон і Омелян навперейми почали оповідати, як було. Володько мовчить, а Хведот плаче. «Довбенку!» – гукає вчитель. «А що ти на це?» Затинаючись від злості, Володько оповів усе, вчитель вислухав. Омельян хотів було перечити, але учитель уже біля нього, схопив його за вухо і так повів до класу, поставив на коліна біля грубки і суворо наказав, «Стій мені тут, а ви всі марш додому, сьогодні більше занять не буде». Усі почали збиратися додому, прочитали молитву, гукнули до свіданні, господін учитель, і відійшли. Омельян зістався один, він плаче, його ліве ухо горить. На цьому цьогорічне хвидотове навчання скінчилося. На другий день він рішуче відмовився йти до школи, незважаючи на ніякі володькові вмовляння. Омельян, що пішов до школи так само з ласки, не з'явився також у школі криза. Можливо, з цієї науки нічого не вийде. Можливо, всім прийдеться зістатися вдома, і як тільки Володько про це подумає, йому робиться моторошно. На щастя, такого не сталося. З'явилося двоє нових – Фока Затворнюк і Терешко Перейма. Цей останній прибув аж із Жолобок, бо там зовсім ніякої школи, і тому найбільше Володькові подобався. Він тепер не самий вертається зі школи через дерманські хутори. Здовж шляху справа і зліва ростуть нові оселі. Здовж шляху постають мури, стовпи, крокви. Здовж шляху витикається з ґрунту деревця, що нагадують звичайні патики. Десятина при десятині, город при городі, оселя при оселі. Десять таких нових осель постало тут здовж шляху.